نحمد الله لله حمدا حمدا استواله والصلاة والسلام على النبي وعلى آله وصحبه أجمعين ونعوذ من الشيطان الله الرحمن الرحيم اذكروا الله كثيرا وسبحانه ويغفر الله سلام ودره من كل حال علينا واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امرتكم الله الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم النفس نفس وأخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارham ان الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم Allahın əmri müxtəsətləridir. Çünki hər bir bidət bidətdir və hər bir bidət dalalədir və hər bir dalalət günahdır. Qurban olsunlar. Artıq qramazan ay tutardı. Allah xpantara. Bizim etdiyimiz bu ayda, bizim etdiyimiz bu ibadətləri, doğru olan ibadətlərdən üçün. Amma bu bayramıdır. Müsəlmanların bayramı təkbirlə başlayır, təmizliklə, ziyarətlərlə Ee, bu da ibadetin bir növleridir mühtemel Müslümanlar. Ve süsusunda bayram teşbirle başlamayı yeni gösterir ki Allah'a əzəmətləndirmek, tevhidin mühümlüyü ve neyse Müslümanlar ona fikir verməndirlər. Ve həmçinin mühtemel Müslümanlar e, tabi ki gün hamızın semri günüdür ve fələh günüdür ve süsusunda bir ay ibadeti daha tamamlanmış ve elhamdülillah ve khususen bu ay ne kadar ibadetlerle verilmişti ve khususen de da fitre zekatına ve bu da başkalarına fikir vermeydi, başkaların fikrinde e, başkaların haline yanmaktı, onlara da köbe eylemektedir ve belə ameller, ibadet, oruç, Kur'an okuma, sedaqat etmeyi vs. vs. ameller askistan Ramazan'da ettim çalışkına, daim ettikine ve anca Ramazan'da belə amel sahibi olmakına, və həmçinin xüsusən də yaddan çadmə əsas qayəni, xalq olunmağında. Allah xüsusən də buyurur ki, bu mək hələqdur cinna və lə əzə illə ilə aibudun. Allah xüsusən də buyurur, mən cinləri və insanləri yarattın ki, mənə ibadət etsinlə. Və əsas ibadət-i mühtələmişəm və səmləllə. ibadəti pozmaq ilə, şirk ilə, küfürdən və səir və səir bilətlərlə. Və özü qoruq ilə və özü Çünki İslam İslam anca adildi, adildi. Hətta heyvanla belə olsa. Çünki İslam deyir ki, yalnız insanların arasında ixtilaf etmir. Və İslamda zəlal yoxdur. İslamca bütün əqidəni öyrənməyə öyrədilər. Tam Allahın qulu olmaq, nə isə qulu olmama, mənim üçün yüksək əxlaqi, elmi, həmçinin dünyavi və uxoravi elmləri xərəzə alıb sədir. Və göstərir ki, dünyada nə isə yapsamaq, mənim üçün axirətə qazanmaq olar. Bu vaxtda nə bilirəm sən ondan çoxdur bu gün hal-hazırda lakin müsəlmanlar zəifdir və ən böyük səbəb də möhtəram müsəlmanlar dinləriniz arasında düşməyirik deyib. Və müsəlmanlar nə qədər dinlərini möhkəm tutsalar, o qədər güclü olsalar. Və nə qədər dinlərinə sahib olsalar, o qədər zəif olacaqlar və o qədər onların sözləri keçiləcək. Niyə hal-hazırda dünya şəhətdir? Görsən ki, ermənlərin ermənlərin hüquqları daha çox qorunur. Qəla ki müsəlmanların haqqını fikr verən yoxdur. Və suçləndə İrbənilərin haqları, hansı ki, neçə illər keçir, müsələman ordusuydu. Müsələman ordusuydu deməli, onların müsələmanların qramından sonra, nə qədər müsələmanların qramından sonra? Gəl, onların qramından sonra, onların haqları gök edirlər. Lakin, olə müsələmanların haqları müdafi edirlər. bu da kâfirilərin əsas niyyəti budur. Onlar öz üsvətlərini göstərirlər, Allah Ənkər yəhudu və nəsərə həddətdə bəyə millətəhum və qər Yahudilər menə salsa senden va olmazlar hətta onların dinini qəbul etmir. Ona görə hər bir müsəlmanın bu tərz olmalı və islahət kafirlərdən xüsusən arfan olma gedən müsəlmanlar güclü olacaqlar ola ki dinlərdə görəndən sonra. Və həmçinin İslam qadağanlığıdır firdə nəsə şirk etmək. Nəsə şirk etməyimə barəsə sən buyurur. Özü şirkdən nəsə qoruyun özünüzü. Çünki şirkdən qabaxtılar Allah səhvalə buyurur və Allah səhvalə buyurur. Və qədirəsul-sünnət ümmətan Və qədirəsul Allah səhvalə buyurur, buyurur bizcə orta ümmətə dey. Yəni ən gözəl əməl amel, orta əməl dey. Nə alçaqlıq, nə də azadlıq, nə ve şikmə. Həmçinin qalış və haramlardan qoruy və xüsusən də şikdən, bidətdən və sairə fırafatdan. Və nələrsə baş hətta getlərkən sanırsan, xüsusən bu günlərdə bilanslı bir ətdir. Dətsanə getmək olar, lakin xüsusən gün təyinləmə olmaz, xüsusən bayram günləri. Amma bayram günü isə əksinə peyğəmbər sallallar sənin buyurur, yemək içmək günü deyil Allah Allahutaala şükr etmək günüdür. Ha bu gündə ancaq sevilmək, yemək içmək və qonaq etmək və sağ təbricinəməyidir. Amma qaran mah və sağ bu ixtisamlə bir əlaqəsi yoxdur. Xüsusən də Ramazandan sonra çalış tövbəyik, tövbə etbəyik günahlarına, özü Xüsusən də bu üç aydan sonra, belə ibadətlərdən sonra tövbə etməyən doğrudan bəl vəxtdə qafir xüsusən də qanınlar ciddi olsunlar özü çablarında elləndə, və xüsusən ədləndə, itaətdə və ədləndə onlara qarşı adur olsunlar və üçün evlatlarına qarşı validənlər adur olsunlar və onların tərqəsində fikir versinlər. Və Peyğəmbər s.ə.ə.q. buyurur Bayram fəni üçün dilçimə günü, günü də və Allah Subhanahu taala razı etməyə günə Və çalışan, çalışan fəriləri yadan çağırmayın. Allah Subhanahu taala dəirəftə yatan çağırmayın. Və əsas odur ki, möhtəram səməllər Allah Subhanahu bizim əməllərimizi qəbul etsin. Amin. Allah Subhanahu taala məşayimləri olsun. Amin. Allah Subhanahu taala bizi daha da büzlətsin. Rabbə və səlavatullah ali və alə kommun və səhəbün-nəmindən istəxarıu <سؤال> الحمد لله وصلاة وصلاة وصلاة على من لا نبيه بعد إباد الله إِنَّ اللَّهِ يَعْنُ بِلْعَنِ وَلْإِكْسَانِ وَإِتَالِ بِالْقُرْبَةِ وَيَنْهَنَ الْخَشَّانِ وَالْمُطْرِبَةِ إِجْعَلِكُمْ لَعَلَكُمْ لَكَرُونَ وَلَدِكُرُ اللَّهِ أَكْبَادِ الله سبحانه وتعالى ومن لا نستقبل التسين ومن أه... لا نستقبل